Hát,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 Köszönöm neked, Bányai Géza vagyok. ha mai édes Indiában vendégem Konkoy Tege György. Nagyon régen találkoztunk, körülbelül 20 évvel ezelőtt. Ő fotográfus, fotoművész, ő az utazó utazófotós, meg, ha megnézik a honlapját, a konkoykötölthege.hu lapon, láthatják a képeit, és valóban téged arról lehet ismerni, hogy, hogy a te e, fotó témáid azok az utazásaid során e, keletkeznek elsősorban. Én is úgy ismerkedtem meg veled húsz évvel ezelőtt, hogy a Hiltonban, a Várban volt e, az egyik korai valamelyik az első kiállításaidnak, aminek a témája India volt. A kiállításaimnak a gyakorlatilag a legtöbb kiállítása, amit az Indiáról szól. Részben azért, mert e, nagyon sokszor voltam Indiában, de lefőképpen azért, mert a kedvenc országém egyik a India. Egyik legnagyobb kiállításom a Néprajzi Mózeumban volt még egyszer korábban Indiáról, de például volt kiállításom New Yorkban, egy kávézóban Indiáról, akkor e, volt kiállításom. Szerintem Kairóban is volt Indiáról, de mert nem érzés, hogy ott annyi kiállítás volt, hogy nem tudom pontosan melyikem volt. De holnap reggel indulok Londonba, ahol a indiai köztárság kultúrális központjában, a NERU Centerben lesz egy kiállításom. Elég nagy szabású kiállítás, ahhoz képest, hogy sajnos a hely szokása, ö, ö, szokása az, hogy a kiállítások egész ideig vannak nyitva. Tehát gyakorlatilag képeket felezzük hétfőn kedden van egy megnyitó, és pénteken is szedjük az egészet. Tehát elég. ezért visszük ki az egészet, uh -huh. tehát nagyon nagy erőfeszítés van nem viszont mondjuk azért ez nekem elég fontos az a kiállítás, és ö, nagyon szívesen csinálom ezt az egészet. És uh, bízom benne, hogy siker lesz találni kint is. Te hogy kezdted el ezt az egész dolgot? Hogy ma utazás az mondjuk uh, oké, okay, rendben van, az ember szeret utazni. De uh, nekem valahogy az az érzésem, hogy neked a, a fotó az szám inkább egy szerelem lehetett, és ez az utazással valahogy összejött. Um, hát én közjárt végeztem eredetileg, mondjuk a szakmában is, ahol dolgoztam egy pár évig összesen. És uh, már abban az időben, sőt, még éppen most Pécset volt egy kiáltásom, pár nap ezelőtt nyit meg, és ott láttam, az önjelte az volt, benne volt, hogy 78-ban volt Pécsett kiállításom, ami még azért nagyon korai, most lehet, hogy azért 78, lehet, jó, jól jó -e. De az, az a lényeg, hogy ez nagyon, nagyon régen már volt a kiállítás, amikor még szó volt arra, hogy fotósként fogok dolgozni vagy tevékenykedni. Korábban is már szerettem és ezt soha nem tagadom, hogy a technika hogy nem vagyok egy nagy fotós, sőtöm szemem jó szerintem képek képekhez. például most a Pécsi volt olyan kép, ami a 82-es még Taurus időbeli afganisztáni kép. És most is felhasználom egy ilyen boltosról. Most öm, csak úgy kapcsolatban, vagy Indiában kapcsolatban, hogy először indiába még Taurus időben voltam, akkor csak egy ilyen tranzit egy napot voltam, ez még 82-ben volt. És utána össze volt az előző előző munkaköröddel volt kapcsolatban... A Taurus külkérdő dolgoztam egyetem után egy pár év de mondom, ez egész rövid idő volt, összesen egy pár év, három év voltál. És a 90-es évek legelején össze volt a sors szerencsére a Bahia alapítóival. Ilyen utakon találkoztunk már korábban, és amikor visszajöttem egy ilyen dél kelet útról 81-nek évelején, már korábban is beszéltünk erről, de amikor visszajöttem, akkor akkor kerestek meg, hogy kéne egy ember, aki 900-an Ázsiában, évente 2-4 hónapot. Igen. És akkor hogy akart 94 közt, minden évben kivoltam 2 négy hónapot, és mentem össze-vissza, mint a, nem tudom, hogy India, uh, Nepál, Indonézia, Tajföld, India, Nepál, Tajföld körbe-körbe, és akkor ebbe az időben, ebbe a négy évbe voltam, mondjuk Indiába 20-szor, tehát beléptem 20-szor Indiába. Mondjuk azért ez jó részt uh, Delhi volt, meg mondjuk Csajkóba voltam, meg uh, agrába, de utána a 90-es évek elején, tehát ilyen 93 tól kezdve egy ilyen profi filmes csapattal, aki végig is egy is volt egyben, azokkal elkezdtünk ilyen filmeket csinálni. Mondjuk én ebben ilyen segédelő voltam, tehát ilyen tolmás, meg ilyen barátként, tudottam ki, jó ilyen jó ismerősként, de mondjuk segített, amit tudtam az út során is szintén, és ilyen utakat csináltunk összesen vagy hatott legalább, és akkor ezek viszont hosszú utak voltak, és ezek ö, alapos utak voltak. Tehát akkor Ebben az időben ö, kim voltam, mondom hatszor, szerintem alkalmanként ilyen egy másik hónapra, talán még valamikor kettőre is voltunk. És akkor volt olyan, hogy ö, voltak ilyen nagyon-nagyon hosszú túrák főleg az elején még elmentünk úgy, hogy Delhi, Agra, Jaipur Farmacy, és akkor le, le Orisszában meg, meg Puriba, meg, nem tudom, utána még és egészen körbe rengeteget. De, de később már voltak olyan túrák, amik ilyen békésebbek voltak, vagy hogy nem voltak ilyen hajszoltak. Nem volt, Karántakában ment egy hónapra például. Te ilyenkor, ö, akkor te valamit kerestél már ott? Nem, hát ö, most vagy... hogy jötted, hogy. hát hogy, hogy mondjam, milyen szemben lészed Indiát? Hát én mindig is nagyon szerettem, tehát én ö, mindig azt mondom, hogy Indiát vagy szereti valaki, vagy nem szereti. Nekem is volt olyan. Ö, Tapasztaltam, hogy hogy egyszer jöttek ismerősök, és uh, mikor a bajja időszak volt, akkor én, én mindig uh, uh, innen mondták, hogy merre menjek. Tehát elmúlt Tajföldön voltam, és akkor mondták, hogy most akkor ne indenizál menjek, hanem menjek Indiába. És akkor két két lány, is lány, és Mondtak, hogy jönnek, hogy beszereztél Igen, igen. bajja bajja volt, hogy reszte ezt a árut. És kijött a két lány, és ők Melyek mondták, tó, hogy jönnek velem, merre kell mernem. És akkor Indiába kellett mennem. És kimentünk Indiába, a jó szállása, mert amikor itt Baja időben voltam kéne, akkor én ilyen szóliczások laktam, de a jobb szálláson is voltunk, és másnap reggel elmentek buszol és este visszajöttek, aztán mondtak hogy el akarok menni innen. És akkor is, már én nem tudom pontosan, hogy miért, mert nem igazán mesélték el, és nem is voltak olyan, akik, akik nem láttak még soha ilyen felhődő országba, de valamiért nem bírták őket. Tehát valaki vagy bírja Indiát, vagy nem. Én nagyon szeretem, mm -hmm. és... Uh, Szerencsének tudhatom, hogy mégis ismerm a, a ilyen nagyon szóid körülmények közt Indiát. Voltam egy pár szó hogy ilyen jobb körülmények közt is. De mindegyiket nagyon szeretem, és mondjuk szerencsére majdnem az egész országot bejártam már. Uh -huh. Ha ilyen sokszor voltál, tanultál valamit, hindit, vagy valamelyik nyelven megtanultál? Nem, mert ö, igazából... Ö, a baliai időszakban mindig egy héten, minden héten máshol voltam gyakorlatilag. Tehát még egy a... más ország voltál, más nyelv. Igen, név, tehát ez, igen. Ez igen. Nem is és hát érsz mindig mondom, hogy ez, ez nagyon szép időszak volt, mert azért olyan volt, hogy elmentem mondjuk Tajföldre, egy Budista országba, utána elmentem Indonéziába, egy, tehát a Javára egy uh, Muszlim országba, utána elmentem Balira egy Hindú országba, utána elmentem uh, szigetekre mondjuk, ami egy keresztény ország, utána vissza Budista országba, és így körmentem. És az annyi, annyi egy ilyen, ilyen, uh, Mindenféle szempontból, tehát uh, vallási szempontból, a éles stílus az étel szempontjában annyira változatos élet volt, hogy nagyon szerettem ezt csinálni. És, uh, de nem voltam sokat egy hely igazából, és minden vangó kommunikáltam. De akkor úgy, hogy... biztos megtanultál, hogyan kell alkudozni a Azt kereti biztos, és a az, az és igen. egy kicsit az ebbe be is Abszolút, nem hát én, én, én nekem az volt a taktikám, hogy én alatáztam milyen állat adok valamiért, és abban nem engedtem. Tehát olyan nagy vita nem volt ez. De ő nem ugyanúgy volt vele? Nem, mert hát azért itt elég erős, erős a, a vevőnek a hatalma, tehát azért árva az bőven van ott. És, és azért azt tudni kell, hogy, hogy Ázsiában most, most már azért jó régóta nem vásárolok, nem az áruk kint, tehát nem tudom most, most milyenek a viszonyok, de, de nem olyan nagy a, a kisker-nagy különbség. Tehát nem. Voltok, általában a boltokban vettem már árút, nem vettem uh -huh. nagykereskérőktől, vagy gyártóktól, mert um, ha gyártóktól vettem, akkor mindenki egy pár dolgot gyárt. A boltokban, meg sok minden volt, hogy egyszerű volt nekem így. Vagy ilyen vásároltál? Nem el? nagyon, nem. nem nagyon, inkább én, én, én volt olyan, aki, aki vásárolt, és úgy inkább egy-két helyen. Én szerettem több embertől vásárolni, uh -huh. és ilyen kisebb boltokban, és, és nagyon örültem annak például, hogy itt a vásároltam, az akkor láttam azt, hogy hogy ettől mi náluk, ugye az életcíme nőtt neki. Tehát olyan jó érzés volt, az, hogy láttam, hogy volt egy ilyen ö, nepáli. Akkor valószínűleg elég ilyen... jó árat sikerült neki elérni. Nem, nem, mondom, hogy, hogy nem tudom pontosan, ezt, mert nem mert biztos, hogy mennyi volt neki az önköltsége. De például a Balin volt olyan, hogy volt egy ilyen kis boltos, és akkor elkezdtünk oda járni vásárolni, és hát azért viszon nagy mennyiségetű mindig árult. És akkor ö, egyszerűen láttam, hogy az kicsit volt a bolt. Vagy Aha. egy kocsit. Aha. És akkor, amikor abbahagytuk az hát egészet, akkor látom, a kocsit eladta. Aha. Volt kis ez mi is. Szomorú volt, nem tudom, se is nem tudom, ezt magamtól saját igen, erőben folytatni ezt dolgot. És mit gondolsz, Mácsa, egy pillanat, azért engem ez érdekel, hogy a, azt mondod, hogy kicsi a kisker és a és közti különbség, de hát, ha oda egy turista, akkor. Jó, hát most a reális álgondolók. A reális álgondolók. Miután én. E, én eléggé fentes voltam ott, tehát mondjuk nekem nem is annyira mondtak olyat, tehát ha valaki azt mondta nekem, ami teljesen irányos áron árakat, sőt még amikor még többször sárakat mondanak, akkor szóval sem álltam velük, tehát utána jöttek és akkor mondták a rendes árat, uh -huh. de akkor nem is álltam egy szóba. tehát kétségtelenül ez a reális árakat mondanak, amik, amik a, Igen. az, hogy a túlis, tehát milyen árakat mondanak, az, az nem függ össze ezen uh -huh. Egyébként, mint üzleti partnerek, milyenek ezek az emberek? Hát... Elküldték mindig a zárút, nem volt vele probléma. Hát hogy... azért azért ez mondjuk ezt nem mondanám, azért annyira így, mert eh, ahol nem tudtuk bevárni, bevárni, eh, bevárni a gyártást, ott azért volt a gondolk. Tehát hogy rendetünk ilyen például egy nepári kabátokat, és megért a gyártó, hogy ez most ilyen méret lesz, ilyen szín lesz, aztán megjöttek ilyen egész kis méretek, egész oh. ilyen húraszín színbe, ami nem lehet egyszer felhasználni. Igen. Aztán eh, azt nem fejtelme soha, hogy volt egy ilyen Nepában volt egy, egy, hát barátom, mert ha most arra járok, mondjuk Ázsiába, akkor mind megismernek, tehát gyakorlatilag ezek elég jó ismeresek még mai napig. Volt egy ilyen barátom, a kávéztam mindig, és nem vettem soha semmit tőle, de úgy ott volt a Tamerbe a nepáli, a Katmandúi ilyen túlisztag közepén, ott volt egy ilyen ezüstbótya, hiszem személy ezüstbótya volt neki, gyakorlatilag csak ezüsttár zárult. és egyszer vettem tőle ezüstöt, de mint kiderült, az nem volt igazából is, vagy, és nem olyan, mint amit ő mondott. Uh -huh. És ez jelég nagy csalódás volt, de ebből látszik, hogy azért, azért nem olyan egyszerű ez az egész. Uh -huh. Mert az, még, bocsánat még egy dolog, hogy még először vettem India, uh, Nepal árut, akkor uh, nem volt tapasztalatom egy általánakról, és volt egy ilyen szép tál, ilyen szépen falgott tál, és mondták, hogy ez nem tudom milyen csomból van. Igen. És akkor jó, nehéz is volt, meg szépen volt csinálva. És aztán kiderült később, hogy az ilyen öntött, tajföldön öntött műanyag, és benne van, mi ólom, és attól, olyan nehéz. Aha. De ez már kitapasztalt az ember később, mondjuk azért most már nem nagyon tudnak ez átvenni, még ennyi idő után se. Uh -huh. Egyébként emberileg mennyire engedtek közel magukhoz? Én nagyon jóval voltam, tehát... <tos> Ugye egy család meghív, meghívtak, voltam én, sőt, okay, a... mondjuk Balin, Balin most is van olyan olyan akkorizeti partner, akivel most is ilyen baráti viszonylag vagyok, és uh, voltam én, vittek egy pár hogy vidékre is, tehát ilyen, nem tudom, ilyen szeremóniákra is, Indiában is, vagy Indiában is, meg uh, Indonéziába is, és, uh, és uh, azt emlékszem, egyszer, egyszer, mikor uh, még a már vége, fel, abba, ugye, vége fel, a vége fel, a 94-ben, volt egy pestis járvány Indiában, ami persze elég nagy pánik volt. Ha jól emlékszem, akkor én is én voltam, és elégy mindenki ö, szájkötővel, egy ilyen kendővel járt. Igen, mondjuk azért kicsit Érdekes volt, mert amikor én össze-vissza Ázsiába, akkor ö, mindig bejártam, a Tajföldön. És volt egy olyan, hogy, na most itt álltam, most el tudok menni egyből Indonéziából, csak tranzitok Tajföldön, és megyek Indiába. Csak akkor ki ez a járvány. És akkor meg kellett állni Tajföldön, és utána mentem át Indiába, és nagyon be voltam És öm, Mondtam, a, volt egy ilyen a aki segített vásárolni. Mondtam neki, hogy én nem megyek semmilyen szállásra, maximálóan ellakom, Aha. és egy keksztetettem csak, első nap főleg. Aha. És bajom be a azt bemitte a piacra másnap, egy ilyen maszkba, persze senki nem volt maszkba, csak én. <gül> és akkor úgy első nap ez megvolt. <gül> Azért én láttam és akkor... Delhibe egy csó ember viselte ezt az És akkor utána, nem... pár nap után levettem, és utána átmentem ja. Nepába. Nepába repülőtéren a indiai, indiai gépet várták. És ilyen félméters uh, ilyen szűrőmaszka voltak és akkor kérdezték, hogy mi van. De most nem volt egy ilyen szerencsére semmilyen És a fényképezés, azt akkor már az elejétől elkezdte? Hát én csináltam, én mindjárt... rengeteg képet csináltam. Uh, Ázsiában nagyon olcsó volt a képek elhívása. Akkor még nem volt persze digitális gép, meg nem volt akkor még internet, nem volt akkor még mobiltelefon, meg jének. És uh, minden képet előívtam. Úgyhogy rengeteg képen volt ebből az időből is. És azért is sok kép, amit mi most is használok a is abban az időből. De mondom, akkor én nem gondoltam azt, hogy ebből fogok élni. És amikor végéltem a hiának, e, ilyen 94 végéfele, akkor e, utána... Én előtte tolmácsoltam, ilyen kísérült csináltam a, ilyen szerződésok alapján. Az ilyen ilyen összöndíjasoknak. És e, ez a négy év bahia az annyira kiejtett ebből a körből, hogy nem tudtam igazán visszamenni. És gondoltam mit csináljak, és akkor elkezdtem azt, hogy a képeimmel próbálkozni, és akkor az így egyre bejött. Tehát nem. mondjuk azért ez ma egy könnyű kenyér, de, de mondjuk szerencsére azért elég is a képeimet, és ismernek is, de nem egy könnyű dolog biztos az életben De mondjuk ez egy érdekes életút, mert tulajdonképpen te egy nyakkendős üzletemberből. Hát azért ez az a nyakendőt, úgy mondanám, hogy... Let lettél egy hippie üzletembert, elve mondva, de és illetve... aztán lettél egy szabadúszó. De én a nyakadás üzletét úgy azért, hogy amikor a taurus dolgoztam, akkor bementem ugyanúgy, most bemegyek. Mondjuk akkor a sor nem volt ilyen divat még, tehát akkor azért inkább hosszolgában, de, de mondjuk Farmerba jöttem be. Volt a szerényben egy öltönyöm, és hogy jött a partner, akkor felvettem. Tehát én Igen. nem jártam gyakorlatilag. De nyilván abban, hiáskorodban már ez erre nem volt szükség. Nem, nem. Hát mondjuk most, most le jó lenne egy jó ötőnyöm, de sajnos nem nagyon van. De, de nem, nem ártam, mert azért ezt fogadások fogadásokra ilyen költségi vagy énekre is. Eléggé lepusztott ruháim van a <gül> Te is olyan vagy, mint mindannyian. Egy kicsit elszaladt fölöttünk az idő, és vagy nem követtük a, ezeket nem. az évtizedeket. Mondjuk én nem zavarám engem annyira ez az egész dolog. Tehát is azért a, a, az ilyen, amikor beszélgettünk ismeresekkel arról, hogy a, mi volt hatása az indulás alatt. Hát, én ebben a 90-esek elején megkevítem a bahia pesti sziget körbe. És akkor ebbekkel együtt szociázottom, vagy nem tudom, hogy És akkor mégis ebben a körben, most nem hippikör ez, csak ilyen, ez egy ilyen alternatív kulturális kör volt, amiben benne voltam. és e ebben a körben, vagy ebben a, a mert végülis ezt Magyarország azt mondani, hogy ez egyfajta szubkultúra? Milyen? Szubkultúra. Hát igen, igen mondjuk. Ahhoz képest az indiai kultúra, a számunkra is lehetne egy szubkultúra, tehát valami mindenképpen egy idegen kultúra. Ö, Hol vannak, meg tudsz én nevezni olyan pontokat, amik kifejezett rokan pontok? Hát azért azért mondjuk, hogy nem véletlen, hogy mondjuk a, a Bitlis Indiában Indiába jár ki, és, és azért az alternatív és a, nem tudom, az ilyen zenek utának a India és az ilyen kelet az mindig egy misztikus pontja volt. Tehát Igen. azért ez nem én voltam az első, aki ezt így összekapcsoltak ilyen tőt egymással. Mm. És amikor a fényképet készíted, akkor te ezt keresed vagy? vagy, vagy én ö... egyáltalán tulajdonképpen ilyen értelemben lehet, hogy ez egy munka végül is a fényképezés, Igen, egy alapvető Igen, rám is. Nyilvánvalóan van technikai Igen. föltétele. Nem is tudom, hogy helyese ezt az előfeltételezést ö, ö, megengedni, hogy mindenképpen egy művészi tevékenységben valaki valamit keresse egyáltalán. Hát én. Um, most elég sokféle képeket csinálok, tehát csinálok a képeket, nem tudom, ilyen újságnak, olyan újságnak, időnként kiállításra. És mondjuk azt, amit én kiállítások csinálok a képeket, azt úgy tudom, hogy ezt, azt arra szállom, tehát az, az egy más kategória. És akkor eleve kiválasztom képeket. De elemen, szokat, kiválaszok van, kiválaszok kiválasz meg, a mi, ami, ami neked fontos. Igen, igen, igen. és uh, például mindig kérdezik, hogy a kiállításaimat 99%-ban vagy 99%-ban választom ki a képeket, hogy miket teszek ki. Tehát, um, nem nem fogok el találkozhat egyből, és úgy gondolom, hogy valószínűleg jó választok általában, lehet persze, hogy nem, és nem mondja senki a véleményét, ezt el tudok képzelni, de, de, de mondom, meg, meg a másik az, hogy például a képeimet most már azért egy kis fényszatlan adni időként számítógéppel, de gyakorlatilag megvágni azt nem tudom soha, tehát a, amit ahogy fényképezem, úgy igyekszem fényképezni, hogy az már olyan legyen, hogy ez már gyakorlatilag használható kép és hát <kül> mondom, hogy Miután el is sokféle adok képeket, ezért el is sok minden képezek fényképezek, és um, rengeteg anyagom van, és szerencsére nagyjából ismer is a képeimet, tehát memóriám az nem túl jó, de mondjuk képeimben emlékszem általában, hogy melyik -e van. Most jön egy kicsit, hallgassunk egy kis Jagjitsing-et, és utána folytassuk a beszélgetést. <Szorítás> خط کو لکھ कब से हूं क्या बताऊं जहान ने खराब में कब से क्या बताऊं ee kabhi kabhi galat chuti sharab par Jó, hogy Az édes Indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a civil rádióban. Bennégen pedig konkoly Tege György, az utazó fotós. És ö, van egy jó pár ember, aki szeret fotózni Indiába. Én is ö, egy csomó képet ö, készítettem, de ö, igazság szerint, ö, hogy mondjam, nem voltak. Ö, olyan értelemben nincs koncepcióm, vagy nem volt koncepcióm, és azt hiszem nagyon sokunknak, aki elmegy valava fotózni, nincs koncepciója arra, hogy hogyan lehet fotózni. Az, hogy hogyan nézzen ki a kép, arra inkább van. én nekem van egy elképzelésem, és, és ilyen értelemben többé-kevésbé jó képeket is tudok csinálni, de az, hogy hogyan közelítsen meg a témát, pláne egy idegen helyem, az egy talán nagyon sokszor. Oda menjek, nem menjek, mennyire szabad, hogy veszik ezt ki? Hát most nem olyan régen volt a fotói szövetségben, mert én is nem vagyok, de szoktam azért menni ilyen sok időnként. Egy beszélget is arról, hogy azért személyi jókról, ami egy nagyon érdekes dolog, és komolyan nehezít nagyon mostanában a fotósok életét. És nem csak Magyarországon vagy Európában, hanem egyre jobban érzem azt, hogy mióta a digitális kamerák vannak, és a mobiltelefonon van kamera, azóta Ázsiában és Afrikában nagyon nehéz fényképezni. Tehát... Eh, mondjuk az ideálok... emberek tiltakoznak? Igen, tehát egyszerű az, hogy például voltam Gánában egy, egy ilyen Kuhashi nevű városban egy piacon, 50 ezer ember volt ott, csak én voltam fehér ember ott, de mondjuk ez engem nem zavart egyáltalán, nem volt ez semmi baj. Akadom csinálni képeket a piacról, és mondjuk mindenképpen benne volt mondjuk 200 ember. Ha mindig valaki érdekozott, akkor lefényképezem. És akkor utána a másik irányba, akkor megint érdekozott valaki. Tehát persze összejöttem a képek azért, de nem egyszerű. És ehhez képest mondjuk egy tíz éve korábban, amikor Nepába fényképeztem, ott előszem, hogy Nepába a Bodanath templomnál ült egy idős néni, és így fényképeztem a, a ilyen viszonylag hosszú zoommal a nénit, és egyszerűen nem tudta, mi van. Tehát látta, hogy nem puska, nem fél tőlem, de úgy nem tudta, hogy mi ez igazából de most már mindenki tudja ezt, hogy mi, és mindenkinek jönnek el a személyes ami persze nem mondom, hogy jogtalan ez, de, lesz, de, úgy de gondolt, egy, egy, egy gánai piacon azok az emberek valóban a személyiség egy jog, nem aki, o, gondol... Ott azért, azért ott, ott nem annyira, ez inkább, inkább attól félnek, hogy most akkor őket így nem tudom, miként fényképezem mm. le, mint ilyen különleges lényeként, vagy nem tudom, pedig egyáltalán nem azért fényképezem le. Az, az igazság, hogy van ebben némi, némi jogosság. Hé, mindenki emlékszik a Nészen György a nagyon híres képe. Arról az uh, afganisztáni Igen. kislányról, Igen. akinek a nagyon tüzes uh, uh, kemény tekintete volt, Igen. és az beárta ugye az egész világot. Igen és miközben az a kislány közben fölnőtt, és egy asszony lett, és talán tudott erről, talán nem. Minden esetre valószínűleg ezt a világhírt nem kereste magának. Hát én megkérszték később, egy későbbi számba volt róla. Én nekem is van egy olyan képe, ami az egyik képen. De tulajdonképpen egy... olyan, mint a gettomilliómosnak a, a, a, a kis gyerek szereplői, ő végül is ki lett használva ilyen értelemben, nem? Hát igen, ez nehéz, nehéz kérdés, ezt mondom, hogy tehát például az is nehéz, hogy, hogy igazán jóképpen Hogyha vagy lefényképezel, aki ott leötted, és akkor megvan a kép. Most az, hogy te odamész, hogy kedves indiai barátom, szeretnék lefényképezni, lefényképezni, mit szól ehhez a dologhoz? Most, ha ezt így vele, akkor 900 nagy azt mondja, hogy fényképezem le, de akkor beáll, meg a haját, uh -huh. el kell mosolni, és akkor az egész kép semmit nem ér. Igen. Tehát, ha meg lefényképezed, úgy, hogy engedély nélkül, akkor lehet, hogy idejes ez, akkor lesz egy jó képed, mondjuk. De általában Ázsiában nem olyan problémás. Afrikában sokkal a fényképezni, mint, mint uh, Ázsiában, valahogy ott mások az emberek nem szeretik a, uh -huh. a fekete afrikai fényképezést igazából. Uh, lehet, Tehát. hogy ők még valaholban, mint az indi indiának arra gondolnak, hogy a, úgymond a személyiségét veszed el a fényképez. Hát igen, ez érdekes, mert, mert viszont valamikor amikor kifejezetten odaznak a gyerek, hogy fényképezzen le, hogy megmaradjon a gyerek később. Tehát jó. azért ez nehéz, nehéz dolog. Úgyhogy, de mondom, ez mindenképpen kell egy szintű ilyen pofátlanság, hogy belefényképezze a másikba és utána kész engedélyt. Én általában azt a hogy lefényképez, aztán utána visszajentek, hogy elnézést. Mondjuk, hogyha digitális korban előfordul az azt mondják, hogy törölt a gépet, a képet, és akkor meg most már ezt simán. Aha. De mondjuk ez ritkán fordulja az összehetséget. A... Én arra emlékszem, hogy vannak olyan helyek Indiában, Mondjuk egy templomban les szeretnéd fo fotózni mondjuk az oltárt, Igen. és akkor tiltakoznak, hogy azt nem lehet. Igen. Vagy azt mondják, hogy akkor adjál, mit tudom én 50 rupját. Igen, hát ilyenek vannak, vannak ilyenek. Ez tehát... először nem igazán értettem, és nem is tetszett a dolog, hogy hát most, most komolyan milyen dolog. És azt mondták, hogy a templom nem arra való, hogy elvigyünk onnan dolgot. Tehát, hogy én, én oda megyek, mint egy kvázi egy turista mindegy, hogy most mennyire hiszek benne, vagy nem hiszek, hogy azt nem tudja. Én neki a számára egyszerű turista vagyok, és én azt lefényképezem, és úgy elviszem élvezni a szépségét, vagy valami, az ellentétben áll, azt mondja, a templom szentségével. Tehát oda menjek imádni, vagy vigyek valamit, vagy áldozatot mutassak be, de ne elvinni, hogy menjek a templomba. Hát, hát, ez ez egy a, nagyon jó magyarázat azért volt. Azért a fotóshegy fotós az, fotós az élő dolog, nem, nem csak Indiában kifejten, fotóshegy az, az egy csomó országban működő dolog, és ezen mondjuk én annyira nem is sorálkodom. Szoktál is fizetni egyébként? Hát a fotó, tehát mondjuk nem tudom, most itt fényképezem most most a zsinagóát, most nem régen beengedtek a Peskádommal, de a fotó sejt, így kifizetem. tehát ez ott is van ilyen. Igen, tehát ez, ez sok helyen van külföldön, és egy csomó helyen van ilyen. Aha. Tehát még ezzel nem csáradom. Az már mondjuk jobban zavar, hogyha ha valaki mondjuk egy ilyen szadú Indiában azt mondja, hogy most a fizesek 10 rupiát, hogy lefényképezem. Ez talán összesen a képeink közül, amiket használok, azok közül egy-kettőnél volt, ilyen, hogy abban te pénzt. Egyszer például a négy képen él, amikor két ilyen uh, hindu uh, kávézik, vagy teázik uh, puskába, akkor úgy adta meg a kérdést, hogy mondtam, hogy neki őket kávéra, és akkor is így adtam pénzt, és nem úgy, hogy direkt pénz. Mm -hmm. És ez, ez, akkor úgy velük beszélgettem, uh -huh. és következettem egy pár képet. Ez sokkal jobban szeretem, mint azt hogy most akkor itt van 10 pénz, és akkor... Adj, uh -huh. akkor ez... uh -huh. És... Uh... Ha mondjuk néhány tanácsot kére adni, szoktak tőled egyébként tanácsokat kap, kérni? Hát, szoktak mondani az abban, hogy a tanácsokat technikai tanácsokat kérnek, amiben valóban nem vagyok egy nagy szakértő. De a ilyeneket... technika olyan értelemben kevésbérdekes, mert ma már olyan fényképezőgépek vannak, amik hát, azért eléggé... Ez, sajnos ez nem egészen igaz, mert azért ezekkel a digitális gépekkel azért nem annyira egyszerű, Nem és nekem nem annyira egyszerű időnként, mert, mert, mert, mert azért Azért valószínűleg látszik a is, hogy készült e, e, rendes klasszikus géppel és melyik digitális. Azt a... jobban is szereted, a klasszikust. Hát e, az csak, hogy sajnos mondom, ez a fotóval nagy nem lehet keresni. Tehát én nekem nagyon-nagyon nagy különbség az, hogy digitális géppel fényképezek. Nem kell vennem e, filmeket, nem kell vennem a képeket, hanem hazaviszem, feletöltöm még cédényes írom fel, egy ilyen fájba, egy ilyen uh, táróra És uh, ez, ez nagyon nagy könyvesség. Tudom kicsit, még be is tudok kicsiket nyúlni, nem szoktam különsebben, tehát a, nem szoktam valóban belenyúlni, csak kis, kis fényt teszek rá. Tehát mondjuk azért a hagyományos uh, nagyításnál is uh, belenyúlnak, tehát olyan értelemben, hogy, hogy kicsit lehet keményebbre vagy Világos, világos, de, de, de mondjuk uh, azért uh, mondom, miután én technikai nem vagyok egy egy nagy szakértő, ezért én, én soha nem nagyot tudtam képeket például kint raporba, tehát nem is tudom igazán, hogy kértsállni, tehát. Uh -huh. De mondom, hogy az jönnek oda tanácsért, tehát, és ezeket mondanak, én elmondtam itt, hogy én, én hogy fényképezek, és, és amit végig elmondnak mindig, hogy Vitány nem volt nagyon fotós, valószínűleg csomó olyan szabályt, ami klasszikus fotózás szerint alapszabályok, azt én nem használom, mert egyszerűen nem ismer őket, tehát, és ez nem is hiszem, hogy ártal képeinek, mert lehet, Mire gondolsz például? Hát, nem tudom, az, egy érdekes példa erre, és nem tudom, hogy ismer van egy olyan képe, amikor egy ilyen szik uh, uh, hívő, ilyen szent füllőt és ilyen profilban van a kép. Igen, igen, a, azt emlékszem a, rá. Az oldalon és sajtan adta a legjobb képek közt. És uh, egyszer mentem egy, uh, felvételtem többször a Fotomiai Szövetségbe, egyszer sem vettek fel, aztán utána feladtam most egyet valami, nem hiszem, hogy jelentkeznék újra, mert is nem zavar, hogyha nem vagyok tag. És um, még a felvételi előtt volt egy ilyen lehetős, hogy beszélgessék a felvételibizottság valami tagjával, és akkor egyik ilyen fotomérszel beszélgettem, és ez a képet, a bevittem ezt is, és akkor mondtam, hogy miért nem szembenéz ez a, ez a szik mérítem <gül> oldalról. Te mondom, hát mindegy. Aztán mondjuk voltak, nem tudom, hogy van olyan kép, amiről tudom, hogy nem lehetne igazából az, hogy az egyik szem, hogy egy félig oldalomban fényképez az egyik szem, azt nem látszik teljesen, ez is ilyen szabályejállás. De hát szerintem ezek teljesen Ezek mondjuk elég furcsa a szabályok. Hát igen, de lehet, hogy ez régebb, most már nem is használják ezt a szabályokat, de mondom, hogy én mondom, soha nem tanultam, és most éppen van Pécseti kiállításomban, ahol van egy kép, amit Kassabagával fényképezte egy ilyen i és így a, vannak ilyen, ilyen csodoros ilyen uh, kirakadi babák feje van a Földön, és mögöttük van a, az árunk. És uh, fényképeztem és valaki mondta, hogy látad egy ilyen képet a, nem tudom, ne semmi zsgerefükba. És ha kérszik egy imány, mondtam, hogy nem az enyém, úgyhogy is én nem láttam soha azt a képet, tehát uh, nem loptam a képet. Igen, igen. De hát lehet, hogy én is úgy láttam ki, mintha, hogy... Aha, lehet, hogy ugyanazt a kirakadat, fényképeszted. Az is lehet, hogy hát, végülis erre Melyik a helyed ez is egy jó kérdés, mindig megkérdezi mindenki, de én, uh, én már kicsit kimegyek már Pestről be. Pestet is szeretem, tehát én nem mondom, hogy nem szeretem Pestet. Főleg most elég uh, jó lakásom, kicsi lakásom van, de, de úgy van már hát sár, én, hogy én szeretem. igen, de most Indiában van. Nem, tehát, csak azért mondom, hogy uh, uh, uh, én kimegyek egy kicsit már valamire, az már barulnak. De mondjuk Indiában, hát... Um, Például, soha nem szedik Delhi-t, én szerintem Delhi-például a kiváló hely. Most kicsit furcsa volt, hogy utána voltam, hogy ilyen metró volt Delhi-ben, a városkészformában. Mm -hmm. Méghozzá, egy nagyon modern metró. Nagyon modern metró. Úgyhogy ez elég ez ah. érdekes. De, például, meg amit mindig mondok, hogy például, Jaipur, hogyha valaki egy helyre mentne Indiába, el, és elmegy, egy Jajpur egy hétre, akkor látta gyakorlatilag Indiát. Annyira egy Jajpur, annyi minden van, és annyira a egész Indiát, hogy szerintem egy kiváló hely, például a <coughs> De például ö, voltunk tengerpartokon, egyszer elmentünk Malabai pulámba, ott ö, madarszolt kicsit délre, vagy Cselájtól kicsit délre, mm -hmm. és úgy terültünk, hogy háromra menjünk ott, egy ilyen, a filmes csapattal voltunk ott, és arról volt hogy háromra fogunk oda menni, és voltunk egy hétig, annyira bírtuk a helyet. Pedig semmi különös nem volt, tehát olyan szinten nem volt különös a hely, hogy minden reggel kimentünk a tengelyeparttal, fülödni, és volt egy ilyen, ez ilyen halászfalú, ez a Malabai és Mindegy, mentünk ki és a csónak közt volt egy ilyen sáv, mentünk mindig be a vízbe. És egy reggel látok oda a helyek reggel WC-re, és úgy betemették ezt az egészet. Más helyen néztünk, és ebben mondtuk, hogy az nem jó. De én mondom, azért mondom, hogy nem egy ilyen luxus tengerpart volt ez, hanem abszolút Igen. ilyen mépjes és viszont teljesen kiváló hely volt. És akkor este mentünk, és ott ilyen, teljesen ilyen nem luxus étterem, egy teljesen normál ilyen kis étterembe, ahol jártak, de nem igaz a turisták, ott ilyen eh, nagy, ilyen vörös túl a halból vágtak ilyen szeleteket, azt megcsinálták egyből. Nagyon jól érszik magat. Amikor így utazgatsz, akkor hol szoktál lakni? Hát azért attól függ, hogy, hogy ismeresekkel megyek ki, és akkor mondjuk sokszor szerencsére meghívnak és akkor mondjuk menjünk a körülmény közé, amikor magam tudom akkor persze elég szerennyi körülmények. Egy ilyen... De, de egy, szerencsére mondjuk... De egy ilyen e... zarándokszálása, és szélesen bemész? Hát, hogyha úgy alakul, akkor igen. Nem ilyen 10 rupiás. Abszolút, ezen, abszolút, igen? abszolút. Abszolút. Mert azért azt tudni kell, és erről még nem is beszéltünk, hogy, hogy Indiában nagyon sok helyen van ilyen szala, egy, egy, igen, egy, igen, egy, igen. egy, egy tulajdonképpen egy, általában egy gazdag ember finanszírozza vagy építi, hogy építette valamikor, és ezek üres beton szobák igazából A is vagyok szóval az égvilágon semmi. Rengetes szálltam ilyen helyen, ami ilyen két nézőpéterű szobában oltam több És a folyosó végén Igen. pedig van egy hát egy fürdő Igen, fülke, amiben van egy, egy, egy kancson, leöntheted magad a vízzel. Igen, Igen, Tehát borzasztó egyszerű, nagyon olcsó. Igen, Igen. És ezeken a helyeken általában még van valami kis konyha, és lehet enni, nagyon, minden nagyon egyszerű, és borzasztó olcsó. De tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy bármelyik vándor ember ö, kap fedelet a feje fölé, anélkül, hogy szállodába kéne vonulnia. Igen, hát mondom, én is laktam nagyon, nagyon sokszor ilyen nagyon egyszerű és uh, nem is zavart különösebben mondjuk a bajásidőben. Szerintem 4 évén kezdtől auttam, úgyhogy minden éjszakon 29 volt a szobában auttam. Egy volt a fejfölött. Gyakorlatilag mindenik városban auttam, mindig ilyen orcsvágyeken auttam. De én úgy voltam, hogy végül is uh, most se szívesen költök mondjuk utakon uh, pénzt Általában mondjuk Európában, meg uh, mondjuk uh, Amerikában. Hát Általában a családnál lakom, van ilyen pár amikor lehetnek atti családoknál, és ö, ott lakom, és Feledországban, mondjuk a szállást nem tudják, ott meg ilyen olcsó szállásokon, de, de mondjuk most már talán kicsit ö, drágább szállásokon, ami azt jelenti, hogy nem tudom, 10 dollárért, de 10 dollár ér már olyan, <coughs> olyan szállás van Indiában, hogy már má, majdnem Merenc is van mellette, tehát, tehát ö, szerencsére az Indiának az ára, hogy nem mentek annyira fel, hogy ez nagyon nagy probléma volna. A 20 év alatt mi az arány szerinted? miért A drágaságban. Hát ez azért nehéz. Valószínűleg azért drágultak. Valószínűleg azért drágultak. De, de azért még Magyarországi képvisel mindig barátságos. Tehát mindenképpen egy... Hmm. Hogy voltál te azzal, hogy... Hogy mondjam, hasmenés, meg ilyesmény? magyarul az étkezés, ezt ezt hogy különösebben nagy probléma nem volt. Persze gyomoltása mindenképpen volt. De úgy edzem például magamat, hogy a... Mondjuk leesik valami otthon a Földön, egyben megesem, tehát nem szoktam ezzel foglalkozni. Igen, ezek rá, de persze ez nem ugyanaz. És hát mondjuk azért van olyan ismeres, akinek voltak ilyen viszonylag komolybb problémái. Meg én azért igyekszem vigyázni, mondjuk utcán nem szoktam könyösebb enni, főleg Indiában nem mm -hmm. nagyon. Ez megmondhatom, amit ilyen hirtelen kicsitnek olajban. De, de hát persze ezt el kell, nem lehet, mert, mert bármennyi is kérsz például egy, például egy üvegkólát vagy vizet, a beledobnák például. E, nem is a a probléma benne, hanem az, hogy kér, kéred az üveget, és együtt bennyom egy kézzel a szívószáhat. Ja igen, és az Ezen... elég? Hát bármitől lehet, egy pillanat. De mondom, hogy én szerintem úgy ö, azért nekem bizony van egy alapfertőzésem, és azért mondjuk már annyira nem problémás, de, de azért szokott lenni, tehát azért előfordul. Például pár éve voltam nyugat szavarában, és egy ilyen menekültából volt egy fesztivál, levágtak egy, ke egy kecskét talán? Hogy birkát, lett birkát, és ilyen csináltak ilyen birkamány nyársot. És ilyen fishen, süt birkamány volt, és ott olyan gyakorlatást, hogy az elég komoly volt. Hát akkor sokkal jobb a vegetarűs idejét Igen, erre is van nagyon például a kevesebb esélyed valára, hogy ilyen súlyosabb bajot kapnál. Kedvenc történetem, hogy egyszer voltunk valahol ott a Ajanta Ellul környékén, ott voltunk egy étteremben, és Két reggel egyikünkért ö, tükörte, ö, nem, omletet, mondták, hogy jó. Másikért tükörte, és mondták, hogy ez nincsen. És képződött, hogy omlet az nem is tojásból volt, hanem valamilyen vízből csinálták, mert annyira idányos hely volt, hogy nem is volt még tojással használtak fel a, a főzéshez. Most egy pár e, perccel legyék citraszünk énekel. Indiát hajják bányai. Géz vagyok, egy utazó fotóssal Beszélgetünk még itt körülbelül egy 10 percig. Te nem a vallás vagy a spiritualitás miatt indultál Indiában, nem tulajdonképpen oda Hát igen, ugye? Igen. Én azt fogom, hogy szerencsém volt nagyon ezzel az egész mai dologgal, amikor a komolyabb ázsiai utazgatás. Annak hogy előtt is voltam Ázsiában, tehát nem, nem 92-ben kezdtem. Sőt, akkor <tos> hát nagyon korán, tehát én voltam már 84-ben voltam Észak-Koreában, 86-ben voltam Japánban, 89-ben voltam Kínában. Úgyhogy nem akkor kezdtem az ázsi utazást, és akkor után még 90-ben pedig akkor voltam egy ilyen Fülöp-szigetek-Malázia-Tajföld És Mégis ebből én valami olyasmit szűrök egy, ha valaki ennyire vonzódik, meg gondolom csak a vonzalom. Miatt passz Mi? oda. Valamit, valamit látsz benne, ami, ami nekünk is szól, vagy neked is szól. Hát én, e... Mert más, ha valaki mondjuk jogázik, és akkor elég egyértelmű, hogy miért akar oda menni, mert akarja látni, hogy csinálnak a jogik, és a többi, és a többi. Azért az biztos, hogy, hogy elég sok attól, hogy milyen lehetőség vannak. Mert mondom, hogy miután ez, ebből, amit én csinálok, nagy pénzeket nem lehet keresni. Tehát gyakorlatilag segítség neki nem lehet, és elég sokszor attól függ az egész utazás, hogy aki segít ebbe, az emberi királyba menne szívesen. Ennek eh, ellenére azért én is így eh, úgy alakítani, hogy tudjak menni mondjuk eh, Ázsiába, és eh, és mondom, hogy nagyon szeretem az Ázsiai országokat, nagyon szeretem a színeiket, tehát ami mindig azt, mikor utazik innen az ember, akkor mindig végig azt várja, hogy más lásson, mint ami itt van, tehát és Ázsiában azért eléggé különböző, különböző Európát a világ. És mindig azt mondjuk a parátaimban, hogy India addig lesz jó, nincsen McDonald's. Most ha sajnos van... Baj, is. Van már McDonald's. Van már McDonald's. Emiatt mondjuk... Uh, India is már, már nem annyira egyszerű is, mint volt. De ez De... szó szerint érezhető, vagy pedig most csak hát benned van egy ilyen? Hát érezhető, mert most ezzel, hogy a, hogy a Cornet Paycent elhív Delhiben most már metró és a mélybazár itt tehát a fő ilyen, ilyen bazár utcától, egy megállóval, elett mennyi metróval, ami korábban ilyen nem tudom mennyi, ilyen félulás, ilyen autózisától volt, így, volt. Így. ez képest ez tehát teljesen más világ. És a Colette place ami valószínűleg a dolgok idejében nagyon-nagyon szépen megépített e, ilyen terület volt, vagy ilyen, ilyen körkörös épület e, sor volt, ez e, Hát, a, amikor én jártam ki a 90-es évek elején, akkor ez nagyon lerobant volt. Hát ez olyan volt, mint az MK aluljára körülbelül. Igen, és Igen. hát most, most emiatt, hogy a metró bejött ide a központba. Csak körülbelül százszor akkor. Miért bejött a metró a központba, emiatt most ezt teljesen fel van újítva, Igen. szép voltak vannak benne. De úgy értheted, hogy az emberek mentalitásán ez a változás... Igen. Hát azért minkor... ilyen nagyországnál... Azért, azért annyit jelent valószínű, hogy a középosztály növekszik, mindig ez egy, egy, egy szép mondat, de országban politikus mondanak, hogy a középosztály növekszik. Indiában ez azt jelenti, akkor most nem tudom, százmillóval több a középosztály, mert nagy országnál ez számot jelent. De, és erre már lehet építeni, tehát az, hogy de egyben <tos> nem tudom, van ennyi ember, vagy két, mert aki kíván aki egy csomó dolgot, erre már lehet csinálni hogy egy, van egy ilyen angol pába, ahol meg tudsz írni egy Guinness shirt, Aha. nem tudom, 500 forintért, és el tudsz venni egy éttelemben és enni, nem tudom, milyen steak De tudom, ez tudom, valahol egy kultúranak a végét is jelentheti. Azért nem jelenti a végét, mert annyi nagy india, meg annyi nagy is, hogy hogy, hogy ez azért annyira nem befolyásolja azt, hogy, hogy India érdekes hely. Tehát, és azért még, még így is azért érdekes, Tehát bemérsz, én Magyarországon nem tudom jelenni, nem tudom, megnézem be, de Indiában mondjuk megnézem, hogy milyen vagy Básországban isteni. És ott bemész, akkor azért még is érdekes azért, hogy egy indiai indiai egy étteremben, és hogy ezek mit esznek, vagy mit, mit kapnak, vagy hogy ott van egy ilyen vegetáriánus bölgerek, meg hogy, uh -huh. hogy több a csirkés dolog, mint a nem tudom másik fajta, úgyhogy mindenképpen érdekes dolog ezek. De azért meg kell említani, hogy Indiában van néhány nagyon jó eredeti indiai vendéglátólánc, mint például a Haldirám. Én, azt nem tudom, én, én a Niloázt ismertem régebben, Igen. és amikor Kim volt a vásárolni akkor mindig oda jártam, és a, a Nikolásznak volt a különböző éttermek, volt egy ilyen saátabárja, ami nem tudom, ilyen 100 ér, vagy nem tudom, az ilyen 500 forintért volt, Aha. és ilyen korlátlan saátabár volt, azt nagyon szerettem. De volt például e, egy ilyen nilvász fagyizó, ami Nepában is van, és ott van ilyen, hogy Create your own Sunday, ami nálunk nem olyan divat, hogy ilyen fagylaladólyókat, e, és akkor ilyen darát, azt meg ilyen csoki e, szósz, meg. Van a szózt, nem tudom, összehet kéveni. És akkor ezt mindig nagyon-nagyon e, vegyesen és uh, általános hétem annyi fagyat amit ők adtak volna ehhez, de én is mindig kiborultak, hogy mennyiféle dolgot kiek bele mindig, de ezt nagyon szerettem. És, és uh, ebből a láncból szerettem, tehát ezt mondjuk, betöltöztetem ezt kint. Mm. E, de ezek olyanok már, hogy ez nyugodtan egy nyugatinak lehet ajánlani, nincsen be probléma? Hát igen, mondom, azért uh, beletszaladni bármilyen helyen, bármibe. Tehát most már én úgy gondolom, hogy azért a, a mai világban, hogy már mindenki össze is a trópusi betegségek se kifejezetten trópusokat kötődnek, hanem beled bármit hozni bárhova. És bármilyen gyomor problémát is lehet hozni ide oda, tehát nem... Igyek, én igyeztem vigyázni azért, tehát... De... De nem... Annyi azért nem olyan problémás ez. Uh -huh. Beze, te fontos, vagy... Nagyon fontos, hogy lássák is azt, hogy mit csinálsz. Hol lehet látni a képeidet? Hát érdekes, mert elég sok kiállításom volt utoljára, pár éve, de tavaly úgy alakult valamiért, hogy egy kiállítása sem volt. Most meg kétel, lett egyszerre három. Most uh, van egy kiáltás Pécset nyílt meg nemrég a, a Panon uh, Rézerek központba, ami egy ilyen, most nyílt egy pécsi irodaház, és akkor akarnak csinálni galériát, és az első kiállítás az ennyi volt. Az ottani kiállításnak a címe az Kirakat, idézőjelben, de én nekem nagyon tetszik ez a kiállítás, mert, mert vannak benne klasszikus kirakat képek, de vannak benne például a Bombay utcának is, akik kínálnak a mondjuk mondjuk, hogy... De vannak benne, nem tudom, egy ilyen Tajvani koala mackó, aki szintén mondjuk egy kirakatba ül benne, mint az De még ennél is talán, kicsit távolabbi ö, kapcsolatban ö, a kirakatban a van szintén vannak kitéve. A másik jártás az most nyílt ö, kedden a középeügyetemen a Nádor 9 ben Ott ö, New York a téma. Ezek... Ö, itt 20 kép van kiállítva, és uh, ezeket nagyon szeretem. Ennek érdekessége az, hogy a képek kerete és a paszportú egy színes, ami meg nem volt, mert általában az a fekete fehér, vagy fekete uh, keret és fekete paszportú, vágott paszportúval, és itt most uh, színes kereteket csáltunk, és ez elég érdekes. Mind a kettő a Pécsi is, és ez a, a, a, a Budapesti, ez szerintem régi nyitva látogatható. És holnap megyek Londonba, és akkor Londonba lesz ez a kiállítás az a központba, a Nielus Centerbe. Itt 45 kép lesz kiállítva, ha mindegyiket felteszem, én nem tudom, mert hétfő a képeket, tehát nem lehet, hogy nem fog mindenki kerülni, attól függ, fog, hogy alakul. Ezt csak pár látható, tehát ez valószínű, hogy nem sokkal fog megnézni Magyarországról ezt a kiállítást. De mindenki kiállítást szeretné majd vinni másfele is, tehát a Pécsit felhozom majd Pestre, azt a New Yorkot is vissza másfele. Az indiai más de azt is szeretném azért majd máshol is Pestre mutatni. És, <síns> és a holnapodon is lehet látni A rengeteg van, tehát és az folyamatosan bővül van egy hínevérendszer, és aki feléklentik arra, az, az mindig kapja a híreket, hogy új kép van az oldalon. Konkoly tege Györgyöt hallottuk az utazó